Capitolul 8. Drept aceea nici o sândă nu este acum asupra celor ce sunt în Hristos Iisus, căci legea Duhului vieții în Hristos Iisus m-a liberat de legea păcatului și a morții, pentru că ceea ce era cu neputință legii, fiind slabă prin trup, a săvârșit Dumnezeu, trimițând pe Fiul Său într-o asemănare a trupului păcatului și pentru păcat a osândit păcatul în trup, pentru ca îndreptarea din lege să se împlinească în noi, care nu umblăm după trup, ci după Duh. Căci cei ce sunt după trup, cugete cele ale trupului, iar cei ce sunt după Duh, cele ale Duhului. Căci dorința cărnii este moarte, dar dorința Duhului este viață și pace, fiindcă dorința cărnii este vrășmășe împotriva lui Dumnezeu, căci nu se supune legii lui Dumnezeu că nici nu poate, iar cei ce sunt în carne nu pot să placă lui Dumnezeu, dar voi nu sunteți în carne, ci în Duh, dacă Duhul lui Dumnezeu locuiește în voi, iar dacă cineva nu are Duhul lui Hristos, acela nu este a Lui, iar dacă Hristos este în voi, trupul este mor pentru păcat, iar Duhul viață pentru dreptate, iar dacă Duhul celui ce a înviat pe Iisus din morți locuiește în voi, cel ce a înviat pe Hristos Iisus din morți va face vii și trupurile voastre cele muritoare prin Duhul Său care locuiește în voi. Drept aceea, fraților, nu suntem datori trupului ca să viețuim după trup, căci dacă viețuiți după trup, veți muri, iar dacă ucideți cu Duhul faptele trupului, veți fi vii. Căci cât sunt, sunt mânați de Duhului Dumnezeu, sunt fii ai Lui Dumnezeu pentru că n-ați primit iarăși un Duh al robiei spre temere, ci ați primit Duhul în fierii prin care strigăm, Ava, Părinte, Duhul însuși mărturisește împreună cu Duhul nostru că suntem fie al Lui Dumnezeu și dacă suntem fii, suntem și moștenitori, moștenitorii ai Lui Dumnezeu și împreună moștenitori cu Hristos, dacă pătimim împreună cu El, ca împreună cu El să ne și preamărim, că s-o vremii de acum nu sunt vrednice de mărirea care ni se va descoperi, pentru că nădejdea acea dornică a făpturii așteaptă cu nerăbdare descoperirea fiilor lui Dumnezeu, căci făptura a fost supusă de șertăciunii, nu de voia ei, ci din cauza celuia care a supus-o cu nădejde, pentru că și făptura însă și se va izbăvi din robia stricăciunii, ca să fie la libertatea mării fiilor lui Dumnezeu, că știm că toată făptura împreună suspină și împreună are dureri până acum, și nu numai atât, ci și noi care avem pârga Duhului și noi să înșine suspinăm în noi, așteptând în fierea răscumpărarea trupului nostru. Căci prin nădejde ne-am dar nădejdea care se vede nu mai e nădejde, cum ar nădăjdui cineva ceea ce vedem? Iar dacă nădăjduim ceea ce nu vedem, așteptăm prin răbdare. De asemenea, și Duhul vine în ajutor slăbiciunii noastre, căci noi nu știm să ne rugăm cum trebuie, ci însuși Duhul se roagă pentru noi cu suspine negrăide. Iar cel ce cercetează inimile știe care este dorința Duhului, că după Dumnezeu, el se roagă pentru sfinți, și știm că Dumnezeu toate le lucrează spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, al celor care sunt chemați după voia Lui, căci pe cei pe care i-a cunoscut mai înainte, mai înainte i-a și hotărât să fie, asemenea chipului Fiului Său, ca el să fie întâi născut între mulți frați, iar pe care i-a hotărât mai înainte pe aceștia, i-a și chemat, și pe care i-a chemat pe aceștia, i-a și îndreptat, iar pe care i-a îndreptat pe aceștia ia și mărit. Ce vom zice deci la acestea? Dacă Dumnezeu e pentru noi, cine este împotriva noastră? El, care pe însuși Fiul Său nu l-a curțat ci l-a dat morți pentru noi toți, cum nu ne va da oare toate împreună cu El? Cine va ridica pără împotriva aleșilor Lui Dumnezeu? Dumnezeu este cel ce îndreptează, cine este Cel ce o sândește? Hristos, Cel ce a murit, și mai ales cel ce a înviat, care și este de-a dreapta Lui Dumnezeu, care mijlocește pentru noi, cine ne va despărți pe noi de iubirea Lui Hristos, necazul sau strâmtorarea, sau prigoana, sau foamea sau lipsa de îmbrăcăminte sau primejdia sau savia? Precum este scris, pentru tine suntem omorâți toată ziua, socotiți am fost ca niște oi de junghiere, dar în toate acestea suntem mai mult decât biruitori,